Välkommen till ett nytt avsnitt av Radio alla Bo Vi kör på borta plan idag ja. Lite speciellt Har Henriksson och Rogga med mig Tänkte att vi skulle börja med direkt Och inleda som vi brukar göra Nämligen att eh, Rogga får vi skriva var vi dricker Och vart vi är kan vi ta. Ja vi är i Siljansnä, Stugby Väldigt vacker utsikt Så dricker vi kaffe vi är riktiga män här dricker ut ammjölk och mjösnus i vanlig markrost. Mhm. Mm det blev Elise. Myses var det bögli. Okej okay, då. Kan lite, ni lite tända ljus här, här. och så en lit liten lampa att tända i fönstret jättemysigt. Ska vi äh, låta Henrik så jag, jag ser på en beskrivning av minnen vart, ja, ja. var, var, vart är det Beskriv... Vart sitter vi? Vi är i Siljansnäs, men mer. Eh, här inne alltså. Jag tänkte först börja med... Vi är på Siljansnäs eh, Siljans stugby, va? Ja, vi har utsikt över, över Siljan. Eh, upp för en lång jävla backe. Vi sitter... Stug, Stugbyen är alltså placerat på ett berg högt upp. Mm. Här inne. Stugan nummer 104, från man vill veta två rum tre rum och badrum eller hur nåt toaletter man ska kalla det se om inredningen Trä? det är stugigt. det är väldigt stugigt. det är stuga jag säger för mig från överförväntan alls så du räcker med en betygsökare du har ett och två fyra och sexan ja skitbra bild. två sovrum med två sängar i vardag. hänka och rystrum delar jag sover själv det bra skitt kaffe koka ko, kaffe det. Ja, ja. Och tvåan är också med dusch och mm. ja Dock begränsat varmvatten så det är ja. ut, Så jag jag och risten har ju för för typ av varmvatten. Det är, är åldigår efter åldern. Mm. Ja. Eh uh, är, att, är så många som vet om att vi ska åka hit så kanske vi kan ta och berätta vad, vad vi gör i Siciliansnaz Ala ställen på Leader Camp 2013. Och, <laughs> för att de som inte vet vad leader 2013 är så kanske ni kan förklara mer än av vad det är. Eh, föreläsningar, workshops, skrivna avion, teambuilding, team om ledarskap, ja. lite kost, lite träningsplanering, erfarenhetsutbyte och jävligt bra och gratis mat. Det är alltså en, en utbildning över en helg för unga ledare <hör> om syftet att främja liksom ledarskapet. Uh, få uh, oss unga ledare att uh, bli bättre ledare. Simpelt. Och det här arrangerades av Sisu va? Ja, är samma med Folksam. Folksam. Räkningar med. Fakturerar vi Folksam på en app. Ja. För den där reklamen ja. vi bjöd på nu. Eller tänkt. Nej, men... Uh, Ska vi säga så här, vad hade ni förväntningar för, för förväntningar innan vi åkte med bussen i morse? Alltså, jag vet inte om jag vågar ha så mycket högre förväntningar egentligen så att inte kunde bli besviken liksom. Men besviken är inte... Slut inte. Man hade ju verkligen inte förväntat sig en sån här stuga. Nej, nej. Det är en jävla fin stuga faktiskt. Men för det första ståret skulle bo bo 4-6 i stuga. stuga. Oh. Nu är det bara vi tre. Ja, det var det var jävligt skönt. Oh, ja. Jag trodde vi skulle ha honom med som med. De är. Det var men... så här stet och sterilt. Och med oh. men, nej. nej, det var jävla skönt att bara vi fick mm. ha en egen. Mm. Gästrik i grabbarna, som de sa. Mm, ja, Och hit till... Skjorta, kaj... Alla andra är mjukistress lite bättre, lite finare från Strömsbro. Rallabo. Ja, Rallabo stil och klass. Överlägsen när det gäller klärfronten hittills. Andra har inte en chans. Dina förväntningar, Rogga, innan du kom hit i morse? Alltså vi har bara varit här nu första dagen. Ja. Vi inte gjort så jävla mycket. Men vad har du förväntat dig? Alltså? Ja, vad är du för förväntningar egentligen. Ja, jag hade förväntat att man skulle få några. Alltså man skulle få lite ny, ny kunskap och nya insikter i själva grejer med ledarskap. Men jag hade ju verkligen inte förväntat mig den här ut, vackra utsikten över Siljansnäst och den lilla byn som är där nere. Och inte heller de här stugorna. Så det, det, är värt, det är värt att påpeka att de här stugorna är jävligt mysiga. Vi kan utlåa att vi lägger ut lite bilder på det så att ni kan se ja. vad ni har missat. Vad har vi sjuka på oss? Ja. Ja. Lägger ut det på radioallabo.blog.se får ni kika så jag hade inte heller till höga förväntningar, precis inte på boendet och maten kan jag säga. Maten var ruskigt fint. Ja, den var var Sjuk. Vad var låt? Kycklingsle. Bakad eller Ja, fylld, Det var väl ost igen också, Jo, men det var det, det var. så var det det var inte typ stekt potatis. Och va? Ja, det måste något, ha varit. Ja, något sånt, det var. Och så Det var en jävla duktig kopp. Det var ju en kopp, det var liksom inte några stor köks och täcksaker, mm. det var en kock. Det var ju riktigt fin mått. Ja, såsen var ju också god. Ja, Sen så efter bjussa på lite fina mackor mot inte helt, helt fel de heller och så. Mm. Ja, ja. fina. Jag går bort skinkan till dig men, ja, det var det värt. Med jävla skinkan. men Det enda minuset med det som erbjuds På matfronten, det måste ju vara kaffet Ja, vad fan var det Det måste vara <trycklig> så alltså, egna Ja, det var, det var inget gott alls Som, tu, som Soel, tur var sprang jag och Henka ner Till Tempo och köpte vårt egna kaffe ja. Det var olja mörk rostbrygg Du kan väl säga så här, jag som har erfarenhet från livsmedelsbranschen Var butiken bra? Alltså Skeptisk Ja Alltså, men alltså, så, här, så här var det, det var en typisk bybutik, mm. det var det, det var liksom det var ingenting som passade i storstad, för menar, man, man gick in där, det var liksom plocka på lite En större mack? Ja, alltså, ja, <laughs> faktiskt, det var en, som en mack med livs, alltså, fokus på livsmedel med det, men det fanns det vi var ute efter Ja det vi var ute efter fanns, men Nej inte en stor andel precis Nej men det, alltså det, det de har så pass som de klarar sig i byn, mm. det tror jag. Och sen åker de väl och står i i någon större ställen. Läxan. förmodligen, det. Ja. Mm. det är inte så bra om dit. Nej. Nej. Men det var, alltså det var en liten... Butiken dög helt klart för det området. Mm. Så hade de till någon pizzeri också. Mm. Får gå lite hit och mån. Fanns skolet ju, de kung bättre mat där uppe. Ja, jag vet. Där ska vi säga. Maten, ska vi säga området där vi håller till, ligger på... En ännu högre backe oh, Än det ni sprang i ja, ja, alltså det Man kan säga att från, från, från byn är det en Ja men det är en hyfsad backe, backe Inte så jättebra Men en, en och en halv kilometer Ja, alltså det är Konstant uppförsbacke en och en halv Ja, ja, ja Ja, det är konstant uppförsbacke Men sen kommer man hit Och så vid byn Eller vid byn då Men sen när vi områden där vi håller till då upp uppför en hela Ja, oh, alltså Den backen vara... är sjuk 200 meter Ja, ja 2-300 meter, men den, den är så jävla brant. Den är ju närmare 45 än alltså den är närmare 90 än 45. Mm. Jävligt brant back. Riktigt jobb Han ja, får då sög i benen efter den där backen. Ja, ja. En annan med astmar, fick knappt luft när man kom upp. Men <laughs> när det är högt upp så är luftsyret mycket tunnare. och kanske vi ska ändå tala om matbutikerna. se framför mig, mina klagomål det, skulle komma. Mm. det är ett måste att ta upp Och jag hoppas att jag har mitt stöd Det tror jag inte att du har Nej, Det är också det rätt tanke på Reaktionen mm. angående förbudet i Finland Så han att, att du... jag inte har någon på min sida Sen ska vi förklara Det visar vår sin Jag trodde att Rogga delade min sida ja. men inte någonting att säga ja, till Jag kände så överkörd för du hade så mycket ja. bättre ledarskap ja. Det tar som Ja, det var precis var det var Situationen var följande Jag orkar inte gå att jag är coach, Bygger ölkag istället för kondition, skicka gubbarna drog, jag pröjsa hundring för att köpa mat och kaffe. Det de kommer hem med är ett kaffepaket, ett jättebra kaffeval. Det ska de ha ett väldigt stort plus för. Jag vill tillägga att det var inte Danka som valde kaffet. och tog en, ja. en dunk mjölk till sig själva istället. men Han ska ändå kräva för mjölken, för det var ändå jävligt. Ja, alltså. ja så det. Den, den ja. ekologiska ekologisk, ja. Men. Vi kommer en som mat Det är, de kommer hem med två billigspitser En marabou En stor swage yeah. En stor swage yeah. <laughs> En japp, varför var det en mars Två mars. No Jag tog no den på chackle. vägen Det oh. tog en bounty på vägen mm. Så det är en mars och en sån twix kvar mm. Och ett paket Chocolate chip cookies från Eldorado Det tuggade vi på vägen, men sparade inte <laughs> Och det smakar helvete vi skulle äta upp den också. Och cola och champis. Ja, den var ju viktig. Pringles. Pringles. Det gamla. Nej. Pringles. Som smakade <laughs> kemikalier mer än vad man smakade chips. Eller vad man nu skulle föreställa. Sour cream. En annan dag hade du hoppats på kanske. Ja. De Lite mackor kanske. Det mm. sa jag till och med till Henka. Ja men vi kan ta några mackor och frukt kanske tillägg. De hade jättedåligt med frukt. Då jättedåligt med frukt. Vi får ändå frukost i en bit. Så, så kan, sa han. mackor till? Då sa du ja det är fan Nej, så Det sa du visst. Du... Ja, Hän... Jag tror faktiskt att Henka vad om ska vara ärlig. Henka var hotade med stryk om jag, jag inte annat. Ja, det förstår jag. Det förstår Ni som inte vet hur Henka ser ut han en 90 lång och typ 3 meter bred. Mm, och det är, är, fast... är muskulösnacka, inte fett. Precis ja. så, fast raka motsatsen. Då. Ja. Vi fett, kan sammanfatta alltså. att där gick Henriksson sitt första misstag den här helgen. Vad ja, enligt ej. Men det ju... det jag. Klar varit det bästa upp. Ni handla godis, hade kunnat få chips och läsk ja, på ja, men... e kredit. Ni hade, kunnat... ni, kan inte <laughs> ni hade kunnat ha så mycket bättre grejer För samma pengar som den jävla godsen Som var då Ja, mackor, frukt Men du äter ju bara en gång om dagen, säger du ja, Vad två, fan är det bra till? Får asbra mat där uppe Ja, men det var... jag bryr mig inte alltså, Jag bryr mig såklart men... <laughs> Jag bryr mig, men Ni sa att ni var hungriga, det fan om man köper Pärnpizza Men pernpizza. Pernpizza och morgon, morgon kostar säkert 35 kronor ni kunde köpa... 25 <laughs> 25! De kostar 15 på typ villus i stan. Alltså det... <laughs> Hittar du ett villus här ring regn? <laughs> <laughs> alltså, grej. Vi har lika att ha så mycket mer mättande och mer bättre grejer än Marra. Ja, men inget godare. nu. det finns godare grejer mm. än Marrabo. Ja, men sammanlagt. Och så köpte ni läsk också, ja. Och champis. Schampis, då. Hur köpte ni mer? Cola. Bästa som finns. Kolla, champis. Mm. Jag är besviken. Den är rätt nöjd, jag kan Alltså frukthyllan var värdlöst Det fanns, fanns det Ja oh, det fanns två tre frukter Det, alltså, det var typ två olika sorters mandariner. Oh, var, ja det var det som fanns I fruktvägar <gör> Men då, då förstår jag att ni frukt, det Frukter var liksom det var borta bort De hade verkligen frukt Men de, alla odlade väl själva Så det <gör> Jag är faktiskt en mjölken att den fanns. Jag trodde inte det fanns. Det var så, så, så spritt in på jalloworten sedan då. Nej, så... Jag trodde inte jag förvånad. Jag är förvånad. Ja. Det var faktiskt förvånande bra. Ja, positivt var Ja, faktiskt. Mm. Och så är vi, ska vi se, bussresan då. Den var lite, ja, ja. då säger om den. Den var lång. Ja, ja de var, den var, ingi, den var ingen, den var lite trött. Jag var jävligt trött. Mm. Jag menar säga. Jag, jag, jag, jag tog en paus från från ert snack då och läste lite i en bok. Och jag var varit så jävla trött i ögonen när jag satt där och läste det och, och så jag var tvungen att sluta. Jag kan ju tillägga att, alltså inom de första fem minuterna på bussen, när jag stod fortfarande kvar i jävlar Men, med motorn avstängd, så ser man roga sitta med handen upp på näsan och man tänker, vad fan, näsplod, <laughs> näsplod. Jag går fram och fixar papper. Ja, och, och så går man fram, busschauffan. Ja, du, var har när skulle det vara? Kull med papper. Vad oh, fan har oh. jag? Fullt utrustad med någon hjälm och trycker upp en på lampan. Något säger jag med smakar skit. Ja uh, kan ju berätta för mig, Michael. Jag satt alltså där innan precis innan bussen skulle avgå. Jag känner att det var lite. Uh, vad fan håller du på att spruta? Det var svingkallt. Oh så tänkas spillde av kaffet. Nej, ja. nej det var svingkallt kallt på Man skulle inte täcka kaffe efter 10 så vi. Precis. <laughs> inte bara <man, laughs> mindre och tänkte säga. Nej Men i alla fall jag kände att det var lite smått var varmt där i näsan alltså, jag kände att känd som blod så alltså, när man blöder näsblod att det börjar rinna. Tog upp ett finger hit och så och så kollade så såg jag att det var blod på fingret. Kan då då jag dit handen då. Och eh, så bad jag Henka springa och fixa några papper. Först såg den i jävla plastpåsar. Eller <laughs> mot det. Så jävla skräp eller spipåsar vad man ska säga att... Eh. Men sen sa jag åt Henka och springa inte papper. Gjorde han det så kom busschauffören med jävla supergrejer. Det var en jävla gäll så drog man av den. Så eh, skulle man... Ja, jag, jag läste inte där innan hur man skulle göra. Tydligen skulle man snyta innan. Det gjorde inte du. Nej, jag tog... det, att det. du Tydligen skulle man bara träcka upp det Du drog in det jag, jag, men alltså, jag, jag tog av den där Så tröckade upp den i näsan Lite som en nässpray kan man säga då. På toppen av nässpray. Och så tröckade jag upp den hela gällen i näsan Och, och sög in det. Nej men, så, ja, men Det höll ju på att rinna ut kände jag. Så jag drog lite sådär Men då var det inget märkvärdigt Men sen senare då, alltså, då fick man ju ner i halsen. Och det smakade ju helvete. Alltså konsistensen och smaken var ju vidrig. Det där var ingen trevlig upplevelse. Men den, fun den funkade i alla fall gällande. Det gjorde han. Men det var ingen kul. Fullt utrustad mot näsblod. Du måste ja. säga att han måste alla rallabor. Han måste alla ha rallabor. Kolla på läget fullständigt. Ja. Har ni lite någon förebild? Du som är medic. Ja, så Nej, du Jag tänkte ju på det faktiskt när, när du jag fick, fick en extra jag fick Ja jag fick en, en extra men jag tänkte fanns det här måste du skaffa två väskor. De, de var ju jävligt bra ja. Men nu när Henka läste efteråt Du kunde ju läsa lite tidigare Så <laughs> vet man ju. Och sen när, när vi har lopat av då sa ju busschauffören Det där att ja oh, så ska man inte dra, dra in det för det smakar ju inte bra Och, ja Det hade man ju lärt sig vid den tuffa vägen där. Det var lite småkul faktiskt Ja det smakar Första Första Jag gick ju till toan sen för att skölja bort blodet från händerna Vilka jag då jag, för Det fanns inget vatten på den där Så det fanns en jävla våtservett Så jag tog sådana och gnuggade och gick inte bort Så Och då Inne på toan då fick jag min första Jag, så jag, det kom, jag drog in den här hela gällen en, Tre, fyra gånger Och på toan första gången smakar ju helvete jag trodde man skulle spy första gången. Sen var man sig för lite då, men... Det var inte gott. Och nu kommer jag på att jag fortfarande inte satt bort det där lilla blodet som var kvar. Men det gör väl inget. Nej, ingen då. vi räknar med att du är frisk. Ja, <laughs> oh, det är jag. Fy fan, är äs Jag tror det är därför. Största glädjen för mig under bussresan kan ni svara vad det var. Att vi inte stannar i Ofors. Ja. Oh. Ja, mm, oh. oh. oh, när de ropar ut det, då... Kände vart En inre lycka. Jag ville skrika ut med glädje. Ja, vi avgick ju från Gävle sen Sandviken. Skulle vi plocka upp några hof... Alltså, det var mer att vi skulle stanna i hof, kände, men det var tydligen ingen som skulle hoppa på där. Så då skete det med det. Åkade lite till bara, så åkte vidare sen. Plocka upp lite Helsingar där också, va? Ja. Tror Någon som klipp på för Men det är ju... De har med... med. Gå i bussen där nedspinnar. ja. Ja men några var i där mm. Men de hade en tillbuss också med i Helsingar mm. Okej, ja. för Som så, jag gick ja. från Polmen så det är men... Ja, men det var Men det var skönt det var ganska folktomt på bussen Ja alltså. det var skönt Det var ju det var lugn stämning mm. ja. Och det var inte smockfullt så... mm. kom, Jag vet dum anledningen att du snackar huddar alla hela den här bussresan Det är dumt fan, måste på, fan Det måste ju ha någonting att prata om Vi snackade om att eh, Ima ska få en till hund det var så det började. Jag var på lätt en halv timme till mot alla. Ja, det var ju då jag passade på att läsa också. Du ja, rätt. ju för Jag har bara slipper de jävla hundarna när jag var här. Men det skulle ja, inte. Nej. Ja, skyll inte allt på mig nu. Nej, nej men det var ju hundar som sprang runt här då. Träffade du dem? Här? Ja. Jag såg, en, jag såg en hund uppe på Ja, idag. Ja, då var det jag menade. Ja, nej, jag såg den bara. Vi träffade på mm. Nej, den sprang till vår grupp två, tre gånger. Mm. Okej. Okay. han löser. det? Ja. Men det var lugnt mm. Ja nu har ju släppt dem Nu ska vi inte komma in på hundar för det ämnet Jag personen vi... så jävla ja, det är skit. Det skiter vi nu så Ska vi istället gå in på vad, har... alltså vad vi har gjort idag Kan vi bre... ni berätta vad... vad vi har Först vad vi har gjort och sen tar vi diskussionerna Efter det. hur det har varit har vi upplevt. Det. Avvik från jävla 13.00 Ankomst 16.00 incheckning gick runt och traska och vänta på mat misstämde oss för gott i tempo gick upp till stugan jag tog ju löpningar också ja ifrån jag blev inte nån jag var ganska ambitiös faktiskt ja men var lugnt där. Jag var ja, den där jäveln som cyklar ja han var sjuk det var någon jävel som var på att Han vingcyklisten han upp han cyklade, ja, han, han, han, han cyklade, han han cyklade upp på den där värsta backen också sen ner sen upp hela vägen så ner så håller han på han håller på alltså, vi såg honom när vi gick ner. Vi snarade er upp på tempot kvart, liksom. När vi gick upp, den vi snabbt på. Vi såg honom flera gånger när vi gick ner också. Och inte en gång, eller hur? När jag såg han här, mm. då satt han också på saden och cyklade. Han var från AS-jobbigt. Ja, han satt ju hela vägen alla. jämt. 17. Ja. Sen. sen gick vi upp till lite Info och upp där vid 90-graders smakan. Och mm. ja, så vi köka det som. Köka. Föreläsning lite om ledarskap. Mm, så snackade vi lite. Man, man satt som eh, små grupper där mm. och lyssnade. Sen tog vi någon, någon kort paus när vi snackade i gruppen då, om någonting som vi hade pratat om. Det var Sen hon är ja, hon duktig det var, Ska vi berätta lite mer om vad det var för föreläsningar så och vi fokuserar på den just nu? Mm, Ta det, uh, det var. Hon var väl ägare av den här anläggningen som mm. jag har fått reda ja, Ja, de hade köpt av De som nu var bara för hoteller Det finns ett hotell alldeles bredvid här Och de som ägde det Ägde tydligen stugbund förut också Men nu äger de bara hotell Och de var från Gotland va? Ja Gotland. Och hon, Även hon var väl engagerad med det Hon, hon var i alla fall på Gotland ja, hon, Och andra vet. Hon ja, hon Han pratade vet. inte Gotland Nej det var bara hon som pratade Gotland ja. mm. För jag vet den här andra som alltså Inger Maria. Ja. Ja. Det var ju gubbarna Och ja. han smakade inte gott men, så hon var ju också inne på det med ledarskap. Och höll den här första ja, föreläsningen. här i 40 år Ja, så. ja hon, hon var ju jävligt duktig. Hon har ju hållit på med jättelägg. Tydligen håller hon på och drar föreläsningar mycket om ledarskap. För, för, för chefer alltså. Ja, för chefer och landslagstränare. Ja, det är ju eget företag och Ja, och så hon hon tydligen skrev böcker också. Och så till mm. hon tydligen duktig orienterare. Bara. Mm. Ja, orientering var det hon på den här nio-stegstrappan. Mm. Vad ska vi berätta? Hon drog Likt den var lite snabbt, då. men en ledare le, vad ska man säga, karriären ligger på nio-trappsteg. Enligt henne ska vi tillägga. Ja. ja. Man börjar på när man är omedveten. Om ja, man, man börjar liksom där i ett, ett där, då är man ganska omedveten att man är den här ledartypen. Men sen när man tar på sig mer ansvar och agerar mer som en ledare så, så lär man sig, så inser man liksom genom åren. Men jag är ju ledare, ja. jag är ju faktiskt en ledare. Sen när man kommer halvvägs på den där trappan och då, då kommer man tydligen fram när man frågade sig själv. Vad är för syfte? Vad vill jag ha ut med det här? Alltså, och då kunde man planera sin karriär som ledare. Och sen fortsatte man upp tills man var på nio då. Då var man liksom på den här nivån att man kan skriva böcker och sånt. Då var man mm. riktigt duktig. filosofi hade man ja, Man hade, en, man hade liksom sitt synsätt att se på saker sak och ting. Man kom inte dit. för man var, alltså, Ingen som har varit ledare mindre än nio år på där uppe. Ja, alltså det, det tog. Minst, det tar ju några år. Alltså. Minst nio år. Ja. Hon sa att man skulle kunna skriva ner sin ledarfilosofi. Ja. Ledare, ja. Beskriva sig själv. Ja. Liksom. Mm. för Man har den här och Den kan man förklara mm. och skriva. Man ser... På saker och ting. På ett speciellt sätt som man även kan förmedla till andra. Och då säger så här, Nu är vi, vi tre alla på olika skulle jag säga, ja, jag olika bara, bara, steg. Lite. Vad ska ni säga att ni ligger på där idag? Omedvetna och nosa lite. Mm. Alltså, Ledarskap handlar inte bara om coach. Den är domare. Jag känner såhär dömt i fyra år. Mm. Men det är inte så att jag... Känner att jag är... Ledarskap är ha någonting med idrott att göra. Nej. Ledarskap är bara ett allmänt begrepp för en mm. person som är liksom ledartypen. Då. Alla Nej. är inte det. Jag vet jag faktiskt hänka. inte om jag är det, men jag tycker att det är väldigt kul. Det är som man berättat, den där kicken man får mm. när han kommer på någonting som man vill testa. Mm. Den känner jag ju igen jävligt tydligt. Jag visste precis om jag nämnde det. jag tror vi alla känner igen oss på ett annat sätt. Men jag kan inte påsa att man upp uppe det här syfte än, faktiskt. Nej. Inte jag i alla fall. Nej, du känner inte det Nej. Men du har ju varit ledare i tio år. Nej. Nio? Nej. Sju, tror jag. Sju. Åtta eller sju. Mm. Jag känner att jag känner, mig att, som jag sa till dig när vi satt och pratade, ja. jag känner att jag kommer dit i syftet alltså nyligen, ja, efter 7-8 år. Jag. Ja. jag ligger och nosar lite, På syftet, ja. Ja, men inte riktigt än där. Alltså, nu är det så att satt där och ställer man sig frågan. Om liksom, mm. ja, jag skulle bli ledare, vad, vad skulle jag ha för syfte, liksom? Eller hur, hur ser folk andra på mig som, om jag skulle vara ledare? Mm. Mm. Ja, det var ju väldigt Vilken vettiga, vettiga var. frågor. Ja, och ja. I frågor man själv inte har tänkt det på. Det man jävligt inte så att man hur andra ser på en. Ja, men hon sa ju även att man var ju tvungen att mogna som ledare innan mm. man kunde göra sådana här psykologiska tester för att mm. alltså, se hur, hur andra uppfattar så den. Så mm. man inte den där själva Nej, precis. Det. Men, nej, men det, var, det var jävligt vettigt och det var kul att lyssna ändå. Mm. Och lite ett med den här dansk. Men, ja. men ämnet var intressant. Jag det var ämnet, ämnet var jävligt nice. intressant. Och det var viktigt ämne också. Det, mm. Som jag som, som sa, man, det ställdes frågor man inte själv har tänkt på. Mm. Ja, hon visste ju vad hon snakkade om. Ja, hon har ju hållit på riktigt. Ja, så hon var jävligt duktig. Ja, går och, ja. och hon eh, snakkade om det med hängivenhet. Mm. Man såg att hon var ju hängiven för det här. Hon, hon brann ju för det här. Mm. Hon tyckte det var väldigt kul de att fick den där lilla kicken, Det var så många, ja. många unna ledare som ville. Ja. Som hade liksom tagit tid att komma hit. Det var en sån sak. Då så drog hon några små exempel på sådana omedvetna ledare mm. som hon har träffat på. Det var faktiskt ganska kul. Mm. Kan vi se att det? Den exempel, hade du tänkt innan på att du var någon form av ledare genom domareskapet? Nej, kapitän, inte. Och absolut och så inte. Nej. Så det växer tankar hos dig där på den punkten? Ja, men är speciellt också. som domare. Ja. Jag har ju tänkt att Alltså när jag är här nu. Mm. Då presenterar jag mig som assisterande tränare. Mm. Men jag kan ju lika när presentera mig som domare. Ja. Det är lika mycket ledare ja. där. Absolut. Ja men. Så det kommer jag på nu som i Nasiris. Dömer, spelar och tränar mm. till in mm. Det där med. Alltså trappan där. Jag tror nu när man fick höra dem. det fick, fick andra frågor och sånt. och så där. Jag tror nog man kom upp till det syfte. För jag var ju ändå när man spelade fotboll. Och mm. så när man var ung. Då var, då, jag var ju alltid kapten. Och så när man kom upp i... När man spelar hållit på med andra sport och så. Jag har ju alltid varit liksom ledare ändå. Lite så. Så jag har, jag har ju varit ledare ett tag. Det har jag ju ja. faktiskt, men... Man har ju inte tänkt på det, jag, det på det sättet. Nej, precis. Men jag tror man, jag tror man kom upp dit. Alltså, mer, till, mer mot mitten där nu. I samband med det här faktiskt. Jag tror... Men nu har du ju som den... Som hon som sa, den... Alltså, ska man säga... Kategorin eller tjänsten. Ja. Att du är ledare. Det hade du inte i... På samma sätt som lag, kapten, Alltså det är inte såhär att nu är jag coach. Eller nu, alltså förstår du? Mm, ja, jag förstår det. Gör är. Är ba, nu gör du ju bara det, då gjorde du liksom... Ja. Men kapten är ju en jävligt viktig ja, ledare. Ligen ja. man ska lägga som kapten, kapten, det är ju en ledare. Speciellt i fotboll, avrikansk fotboll. Ja, men det är all sport. Ja, men där, är, där, där har väl kaptenen där har mycket större kaptenen. roll. Än var, man har ju, mm, man, man har fyra kaptenar där. Ja, precis. Det är, för att det, är, ja, det är bara kaptenerna som får snacka med domar. Mm. Endast alltså. känns strikt. Ja. Mm. Det, man får inte ens... det är inte som här man kan Nej men Nej. Alltså, sen på, alltså när man är ung på min nivå. Då snackar det domar med en. Ja. Då svarar man ju. Men det var aldrig så att man själv gick framåt. Man, man snackade med sina kaptener så fick de ta upp det. Mm. En sak jag tänkte på. När det gäller det här hängivenheten. Jag vet inte om ni tänkte på det. När vi gick... Vi gjorde ska säga teambildning också. Vi ska komma in på det sen. Men det olika stationer med olika ledare. Tänkte ni där på det här med hängivenheten? Bland de som hade i, höll i stationerna så att säga. Nej. Tänkte inte på... Du tyckte någon skillnad ja, alltså, jag i att alltså, alltså, de? alltså, det var Inga tänkte på så. Men man, man kände ju verkligen att det är skillnad på... Mm. Man märkte skillnad på dem. Jag tänkte på han som hade med att på med hinkarna. Ja. han tyckte jag verkligen bra ja, oh ja. han var ju så här verkligen han en, var entusiastisk väldigt... eller vad han, han på var väldigt pedagogisk. Ja, det också. Och sen var han väldigt så här... ja, han tyckte om faktiskt. Ja. Han var verkligen så här inlevelse, verkligen består att han tyckte han var skitkul att mm. hålla på med. Men, Men den de där, var lite mer kanske. Den där som inte riktigt hade så lätt på talet. Mm. Farid, ja. Tjejen hon var lite mer slak. Mm. ja. kände där där kändes jag så oseriöst på den situationen. Ja. Så här, vad, vad, vad gör den här typ mm. det var lite den nivån. Mm. nästan sig, liksom. Men han som var så duktig han överdan mm. får utbilda sig på lite högre nivå av bosen där ja jag kommer inte ihåg men det är inte viktigt. Han håll mm. på, på, mm. på, på, mm. på att utbilda sig till någonting inom, mm. inom det här som vi höll på med. Ja, han var han var verkligen duktig. Ja. Ska vi är, vi... är vi nöjda med föreläsningen där? Ja. Är då klara? Ska vi gå vidare till teambildningen? Ja, vi har jag ändå kommit in på det nu, så ja. vi fortsätter vi. Då fortsätter vi på det spåret. Mm. Ska vi säga om det? Vi har hamnat i olika grupper ja. till att börja med. Så kan vi ta en och en sina upplevelser av teambildningen. Ja, jag, jag hör gärna om dina första. <laughs> ja. Det är de man <laughs> är de mest intresserad av. Ja, det är de flesta, va? <laughs> jag kan säga att jag är första och så Jag är inte så att samarbeta, men jag tycker det jag hatar sånt där skit som teambuilding men med främmande människor ska tilläggas. För jag ser inte syftet med det. Seriöst alltså. Men menar du? Det kommer inte att stå nytta av de här efter den här? Nej, det är det. Jag förstår ju syftet såklart. Samarbeta med okända människor, det fattar jag ju. Ja. Men jag har svårt liksom, att motivera mig själv till att nu göra samarbete med... med folk som... det är ju skillnad med, ett... med ett lag. Ja. Såhär, liksom, I ett försäsong ja, liksom. Vi ska vara sitt år nu. Men det här är en helg liksom. Ja. Det är inte så att jag kommer gå... Och... Ja. Vad ja. Nej, det var inte så, kanske, så bra sammanhållning heller. Vad hel var det? Läxingar och moringar gick mm. inte skitbra ihop. Väldigt tydlig gruppering. Precis. Och så sandvi sandvikare på det. Uh. Ja, nej. Sammanhållning var inte, var inte så jättebra kanske. Och... Uh. Och jag var väl passiv för Jag kände att jag hade ingen lust med det där. Men mm, det blir så. Och nej, precis. Jag kände att det var inte var riktigt, riktigt min grej. Kanske jag ser jag framåt fram emot imorgon. Med mer föreläsningar och lite workshops. Och, och sådär. Jag att, alltså, egentligen var inte så jag var negativ till det här. Men det... Ja. Inte min det så att säga. Mm. Kan vi säga bara snabbt när vi går i det er vad för stationer vi gjorde. Ja, svårt att beskriva. Ja, de här klassiska. De här plankerna har vi ju, det ja. har man ju gjort för. Eller jag vet du, inte nyfön. Ni, ni ja. Det har man ju gjort liknande. Det, då, vi har kört på träning till och med. Men vi jag vet var sämst. Det ja, vi körde med lilja, i det. eller hur? Ja, särskilt klör. Och källö. Då körde vi den på bänk. Mm. Vi var sämst på det då grupp. Gick det några plankor de menar nu? Någon skulle bygga en bro eller nånting. Nej, nej. nej det här ja, jag, jag hade, den här med storleken. Ja, den var min grupp jävligt vass på. Nej, hade riktigt jävla vass på. Den gärna duckade typ. Ner nej, det. Vi körde olika, vi körde både och. Jaha, det är så här, om att vara vinnande konceptet. Typ. Ja, men vi gjorde skit. Vi gjorde, gjorde klockan på, på det. Nej, vi failade helt. Och du slutade räkna sträck efter en Man liksom. orkar inte typ. Sen, vad hade vi mer? Vi hade bygga en bro, mm. tre plankor och så vidare. Ja, min strategi är alltså, typ... Mm. Utmärkt. Jag som mm. löste den här uppgiften. Jag känner mig lite faktiskt. Mm. Jag tänker mig att jag gör det. Uh, hade mer sissa hinkar. stapla dem via snören. Det är svårt att beskriva de här sakerna. Oh, det sa. är alltså det är svårt. Man måste ja. nästan vara må med. Man måste nästan se för att kunna mm. beskriva. Man höll i ett varsitt snöre. Alla snören gick till en krok. Med, med hjälp av kroken skulle alla man hjälper, skulle stapla, stapla hinkar. hinkar. Det, ja, det är svårt att beskriva. Och så, och så hade vi ja. någonting mer. Du vet inte det. Ja, det var rep på gång ja. träd och, mm. och så. Ja, det fan vi skil hoppade där så det var svårt att förklara. Ja. Men det eh, drog kamp på slutet. Dra kamper. på. Ja. Fattade vad som hände på skiten. Vi fick stryk av dig tror jag i alla fall. Mm. Ni pissar på oss. Vi mm. trodde. Men jag ska säga Henriksson, vi börjar med dig då. Dina tankar kring upp, upp, upp Hur levde du det? Alltså, jag var ju här. Det, det är sällan när jag startar en konversation med en främmande person. Men när den väl är igång, då kan jag ju snacka hur mycket och ingen som helst. Men det är sällan att initiativet. Och det var, det var väl inte riktigt det som hände. Det var ingen som tog initiativet. Så att det var ganska... Var ingen stelt första ja, 30 sekunder på liksom. övningen. Sen var det väl någon som rökt tag i Var det, det? ingen som de tog, tog tydligt? Nej, det känns som alla hade potential att göra det. Men alla avvaktade mm, mm. och ser om någon annan gjorde det. Men sen, så, efter minut så var det någon som var nej nu gör vi så här typ. Så att det var ju bra så. Och sen var han stövlarna ut och det gjorde det men det gjorde jag alltid. Så. Mm. så är det Eh, ja, min grupp var väl lite som hänkas där Det var lite stelt all, alldeles i början Men sen, sen flöt det på och Det var ett var bra stämning Det var inte så många Det var någon enstaka ut som gjorde men... Så då avväckte ni helt och hållet mm. från vår grupp kan jag säga Det var den kille som klippte fram direkt mm. Det är ett skönt Tre sekunder så bara, vilken taktik det ska vara Kom hit och pratar vi ihop oss mm. Vår enda övning Och han ledde allt mm. Det var så skönt han ja, lastar. Nej. Lexing, i hockey, Läcksing mm. på den brittisk flagga på. Han var mm. han var bra. Alltså, han var bra, men sen var det bara så chef i min grupp, men han styrde upp det här bra. Mm. Tydlig ledafigur, ledarfigur måste jag. Oh. Han kanske är kapten sett. Ja, han var ju coach för nå. Oh. för nå och oh. i Lexan. man spelar inte själv. Det gjorde han säkert också. Mm. Tänkte jag tänkte om jag man var kapten där. Det kan han mycket vara. som var väldigt framåt och ja. tog snabbt direkt initiativet. Mm. Det är skönt att ha en dag, mm. vi, Ja, vi, vi delade lite. Vi, vi hade god stämning och tänkte positivt hela tiden. Mm. Ja, det skönt. Mm. Kan vi gå vidare? Ja, tänkte vi bara... Ha, du tog fram här, schemat någonting för morgondagen? Vad ni tror om, Vad har ni förvä förväntningar där? Inga. Vi har, inga vi har morgonaktivitet. Vi vet inte vad det är för någonting. Nej. Nej. Skulle vi vara inne eller ute? Ute så ute. Utan han inte man skulle, skulle spela regna. Ska spela regna? Om det inte Om ska. Det skulle spöra regna, mm. ska ut och lepa, eller vadå? Oh. Ja. Alltså, ni kommer inte bli så svettiga, sa Nej, vi får, vi får se, vi vet Vi hoppar den. Sen de här workshopsen som kan bli lite intressanta. Vi har mm. väl valt... Det eh, faktiskt kost, kost- och tärningsponering har vi. Kost- och jag rätt att ha ja. på det? Mm. Vi hade väl... Det var inbjudna föreläsare, va? Ja, mm. lite med? proffs. Så det väl vara. Ja, så mm. är det som... Men grejen, det var bara 45 minuters föreläsning på varje station. Precis. I workshops gör man ju något praktiskt också. Mm. Mm. Har någon har gruppindelningar och fyssla ja. ihop någonting. Lyssna till det först och sen diskutera. Ja. Det kan, det, det, alltså, sånt är kul när man hamnar i bra grupper. Ja. Men när man det är såna här tysta och tillbakadragna, då är det ju astro. Som det är idag. Nej, men jag var framme på Sluta leka, inte Lek inte med henne, inte ner stugan. Nej, för så utan att. Blåsa ut den här, nu. Men vi kan ju se att det är så här, frukost 7.30. och Morgonaktivitet, workshop, fika workshop, lunch. Sen har vi ju sponsorn Folksam, tror vi, föreläsning. Sen är det RF och Cisus ungdomsråd vad är jag. tror. Fika igen i kan kanske bli intressant ändå om det kan lätt. Nu vi får om se. Det inte visa Jobbestämningar, Jobbstämningar. Det blir nog inte. Det är något på naturrummet så alltså, där konferenslokalen då så det blir säkert att sitta i grupp igen och ja. om kanske utgå från några frågor ställningar. är mingel och... och springer tur så blir det ingenting. Och blir och trycka i tag. Ja. Nej, vi får se, vi får se. Och sen ja. Fritid. Ja sen är middag på kvällen med underhållning. Ja det skulle se. bli en lite festlighet. Och det, till. Ska tillägga alkoholfri tillställning. Ska jag Ja. Så, så, så ingen tror att vi är här uppe. Super i klubbens namn. Mm. Så morgondagen ska bli intressant. Ja, det ändå. Ja. Det känns som att vara helt slut. Ja vi kan ju se. Middagen bröjde igång 19.30. Går upp 7.30. Hela dag full med aktiviteter. Det är att det ska ett fint käk emellan. Ja. Man orkar hålla igång Nu behöver Henka och Jesper det här så blir dags att Avrunda den här första delen ja. Så återkommer vi Med en ny inspelning imorgon väl morgon, natt någon gång mm. Och berättar du den dagen har varit Någonting är bra att sluta med Nej. Jag lägger vi lägger att och går till igenom det mm, Jag känner mig var. Bara... Bra, då säger vi så så länge Och eh... Så får vi se vad vi har att säga imorgon La Det är vår son. Jag vill nämna det uppa vidöna. Det är Tillbaka efter dag två. Uh, mätt och belåtna, grabbar. Vi kan ju dra det rätt. Vad har vi idag framför oss? Är det, nu. Jag har inte skimma för det. Nej, det var inte det jag tänkte på. Vad framför oss? Det är alltid det första vi gör. Ja. Ja. Vad dricker vi? Ingenting. Nej, vi har på, på en Vi har, Jag tror bara vi har en laddning kaffe kvar. Det här illa. Mm. Mm. Lite illa. Nu, jag visa. Trolla fram det så tar du fram en glas. Glas. Kola och Sverige är smäst solda bilar. Och... Ska vi dra det direkt? Vi har en kolaflaska. Två stearin Och en Agnes bilar kan roga berätta om hur han har fått tag på den. Vi kommer till det sen. Vi kommer till det sen. Mm. Och lyxa till det med vinglas. Jaha. Oj oj oj. Uh, Vad ska vi börja grabbar? Vi har haft en väldigt Tidig lång dag. Vi fanns snart vart fann var vaknat dygn tänkte jag säga. Men det är riktigt. Det, är inte det, är riktigt men... det känns fast. Frågan är mycket sömn det blir natt. Ja, men ska vi upp? Halv åtta. Det mm. gick ett. upp sju idag. Mm. Nästan. Mm. Vi väckte lite senare. Mm. Min tanke ja. var jag tänkte inte väcka Henka men uh, han vaknade. Uh, vad har vi gjort idag grabbar? Precis så här, hur sovs? sov? Som ni bra i natt? Jag sov så skit det kan säga. Så där. Ja, nej, tog ju tag i sömnen då. Nej. Nej, du, du är trött du och... mm -hmm. mm. Ska vi själv lägga oss nu. Mm. Ja. Ja. Gjorde på lite godis lite golis eller? Mm. Vad var det första vi gjorde då. Precis frukosten, vi hade inte käkat någon frukost, det var första frukosten här. Ja, det var det. En av två. Men frukosten var bra det morgon faktiskt. Mm. Det var ju det var inte en lyx hotellfrukost på Elite Grand Hotel i Gävle. Men det var en god frukost. Sakna det var. ett ägget. Mm. Ja, det mm. det gjorde jag faktiskt också. Men jag kollade efter det där här. Och kaffet, kaffet. de bjuder på här är ju piss. Vi, vi slankade med att höggen egen kopp. Ja, det, det, det. Men det, var ju, det var ju morgonaktivitet precis efter. Mm, just det, ja. det var ju här nere så det var när jag Fan, eget jag har kaffe både efter frukost, lunch och middag. Ja, det var illa tunga. Det fanns med jag. Jag saknade av gröten. Oh, det... Då pro propagerar Det är bra gröt va? Får jag läsa ja, man... den. Vi kommer ju till det, men... Någon gröt fanns det inte. Och så är det ja, men det här är liksom ett idrotts... Då ska man ju käka bra, tycker man. Då... Mm. Inte blir att på bullar, liksom, eller...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 Brände sin, sin jävla bild. så här, vi tänkte, Jag tror vi kommer att säga det. Nej, jag satt och snackade. tror du Elisabeth tänk, tycker om det? Du bränner mat så där. Nej, jag håller inte. Jag håller inte. Jag håller inte, nej. Nä. Hon var glad hon inte här. Det smissar jag. Fan, brinner det just då? Vad körde vi? Modern aktivitet efter frukosten. Vad säger du om den? Var nödvändig. Oh, nej. Vad gjorde vi? Vi lekte och lekte. Det här sista borde vara är kul. Mm. Kul? Eller det På ett sätt så smutsade ni kläderna i onödan. Ja, men enkelt så smutsade lite. När vi gick där ute så sa vi att det här skulle ta med oss. Ja. Oh. Men ni kanske inte var så bra att dra den. Nej, kanske inte. Som det är här. Ah, Okej, okay så alltså, du jävla brinner på bra här. Du har ju brandvarnar helvete här, eller? Jag har det blir... Nej, men den morgonen... Det, blir... det, blir... det är ju för fast släckar här, alltså. Det var nu att jag var på att bränna ner stugan. Hoppas att, att folksamtäcker även det här. Det blir, glas. Det blir så när du ändrar upp det. Ja. Får skölla från faktura på. 15 spänn plus administrativa ja. avgifter på 50. Det här ganska vecka Men vad fan är gick sönder? Det är bättre min glas. Jag har tvivit för har Nej, men... Skit Skitsamma. Skitsamma. Nu skiter vi ljuset. Nu brinner ja. inte så längre. Nu har vi ett ljus och en lampa. Om vi tar hit ett schema så kan vi... Mm. Om vi kollar hur dagarna har sett ut. Mm. Ni hör ju ganska ostrukturerat. Vi kommer komma till varför så småningom. Okej. Okay. Efter morgonaktiviteten så, så var första, första workshopen. Mm. Och vi gick på kost var det. Mm. Mm. Intressant. Det var jävligt intressant faktiskt. Och var riktigt duktig som föreläste. Egentligen skulle det gå om tre timmar föreläste men det var ju bara 45 minuter så var det var, ju... ja, det var, synd. Det var lite synd. Men, men de här workshops som var ju mest för att väcka vårt intresse ska vi ta reda på mer själva. Det var lite mer så att tänka tänkt med de här... Att vi ska väcka, vårt intresse ska väckas. Varför så ska vi upprätta mer, reda på mer själv. Jag mm. känner ni där då? Kommer ni försöka ta reda på mer själv? Om det är med kosten, ja. Mm. Det kommer jag. Mm. Det, det var jävligt intressant och det, jävligt, det är jävligt viktigt att kunna. Ja, det var bra. Han 30% kost. Det jag gillade med honom ja, var fyrtio, att... 40-45% av allt. Ja, precis. Men gillade med honom, det var det här att han... Eh, men, men alltså, man har varit på sånt där skit tidigare, så var ofta att man ska sitta och prata om reaktionerna i kroppen och sånt här, med molekyler och skit. Mm, det, blir, det blir så svårt att greppa ja. Det var inget sånt nu, eller? Han skippade där och liksom gick på, det här är bra för att... Ja, och så sa han greta saker, ja. Liksom. Ja. ät det här, ät inte det här, ät det här då, ät inte mm. det här ja. då. Det gick till och med igenom perfekta dagen, med liksom måltidsmässigt. Mm. Man förklarade att det är jättebra bra, och, men det var, det var synd att det var bara 45 minuter jag hade gärna kunnat köra dubbla, alltså man bara en workshop och så mm. den dubbla då Ja, mm. mm. mm. absolut men den, den andra har vi tröt vi mycket vi kommer till den ja mm. mm. uh, vad, vad, vad känner ni är det någonting i det som den förläs, alltså den första här kosten som vi som vi tar med oss hem redan till uh, ja tar vi ta med oss det direkt liksom Ja. Hem och ja. använder oss av det Ja de var, alltså, det är Jag tyckte det var jävligt intressant Det där med Omega 3 BS ja. Omega 6 Det tyckte jag var jävligt intressant för att de, med. Ja de, de har ju till någon kvota För varje Omega 3 Så ska man ha tre stycken Omega 6 1-3 kvoten då. Och då sa de att Elitidrottare Deras kvot är på 1-8 vilket inte är bra. bra, alltså det är lite högt. Men sen, medans svensk var 1.14. Men sen, sen kom det liksom, det som verkligen öppnade, vad fan är det frågan om? Det var ju USA och Storbritannien. USA, låg, deras bot var 1.25 och Storbritannien 1.30. Det, det, det tyckte jag var intressant. Man måste lägga bara 1.3. Alltså tio gånger som fjäll. Ja, för... Omega 6 i för stor grad, det är ju livsfarligt. Ja, om man, har, om man har rätt mängd, då är det jävligt nyttigt för hälsan. Men om man har för mycket av det, då är det livsfarligt. Det, det, det, det tycker jag är jätteintesamt. Mm, att ja. Han var emot alla kostutskott, utom fisket. det är det enda man kunde rekommendera. Om du det samma att du tycker jag att man ska ha det, kommer göra från sexårsåldern. Ja, sexårsåldern. Ja. Ja, sex om du att dig mer på dig, han är, med, är emot. Men när jag får den bilden, jag vill inte tro mer på vad han säger om man är emot såhär så skott och sådana skit. Det är bara den där känslan. Mm. Mm. Sen var det där hon en grej för mig som jag inte har tänkt på. Det är ju typ bara bra pankaka faktiskt ja. där efter träning. Det, var ju, det, har, det har man aldrig tänkt på. Nej. Att, det här är faktiskt det är liksom äggmjöl och mjölk. Mm. De är det väldigt bra saker mm. i pankaka. Sen eh, sa jag så skiffar man socker efter grädden och sylten och det så är det lugnt. Men osockade blåbär eller hallon, då kan det bli jättegott också. Ja, oh, på lite sånt för smaken. Det kan, det, vi... till, det kan man ju till och med inom steker. Mm, kan mm, man osockade mm, blåbör, mm. i osockade blåbär, det blir skitgott. Mm. Det är nog bra prylar om bärna också. Så ja. det, det är inte så att det är förstör på något vis. Nej, utan det, det är det, bara för bättre. Bara för bättre liksom. sa jag sa ju när jag snackade om där Det var ju... Vad var det? Hur pass bra kroppen tog, tog emot proteiner? Ägg, ägg. ägg var 100 Det var bäst. Ja. Sen var pannkakor 110 typ. Ja, bara för att eh, både mjöl och mjölk var 90 va? Ja. Mm. Eller mjöl var 75-85. Så var det. Det berodde på vilket mjöl man använde. Men sen har man slängde ihop det där till en pannkaka. 110 var det. Så det, det, det, det hade jag inte tänkt på själv va? att Pannkaka var så pass bra ändå efter träning. Det jag kommer också att tänka på Det var den här diskussionen vi hade på nynes för någon vecka sedan När vi gick igenom reglerna Angående oh, Finland oh. Så hade vi en punkt som vi Två blev väldigt hårt kritiserade för Nämligen det här med Skräpmat och, och godis Och läsk Och, läsk och, och det här som alltså vi att, Alltså att man sånt som så försämras Alltså inte från Utan prestationsförmågan med 10% Ja Och om ett helt lag blir 10% så är det mm. ganska mycket. Uh, Alldeles för mycket. När tyckte han att man skulle kunna äta godis? Direkt efter ett stenhårt past när man kreep hem. Så. Ja. Alltså om man, måste, om man måste göra det så ska man göra det dåligt. Typ. Ja, för att få snabb energi. Mm. Då är på början, början av dagen, då ska man ha långsam energi. Och sen under tärning ska man ha medel... Långs, medel... Jag är en sån Ja, precis en grön var någon det var liksom långsamt det. en gul det var medel, snabbt. och korriderat berättar vi nu då hur snabbt kropp, kroppen tar emot och så hur bra på hur pass energin används då om det används under längre tiden om det bara snabbt går åt och sen en brubanon efter då För det går snabbare gäller men så ja. det vi egentligen kan säga då är att det vi, det vi bestämde, där, bestämde då var det det. Vi mm. var inte ute och cyklade överhuvudtaget, vi, vi fick stöd här, precis som vi trodde ja. också. Att, mm. Ja. Att, äh, och då var men det var ju, alltså den med godis, då var ju helst även inte efter då heller. Nej, det fanns väl bättre alternativ. Ja, mycket bättre. Så det äh, betyder inte att ni ska trycka i godis efter varje match. Nej. Nej. Ja, ja. Om man ju kronskar äta det så ska man äta det. Efter ett stenhårt pass. Ja. Uppet ofta kryper ni igen från träningarna. Mm, nej. Nej. Men det är en annan diskussion. Ja. Som vi inte ska ta idag. Jag kan viktigt att ta upp det. Som att eh, det kanske är det som intresserar truppen mest. Ja. Just det. Och någonting mer jag tänkte på. Men jag kommer nog inte ihåg det som vi, vi pratade om. När vi håller ju upp skrivskurs sammanställda sedan. Ja. För göra det senare skedet, Ja. Men det var en väldigt, kanske det, ny, det mest alltså, intressanta på det var vart man om hittills. Ja, oh, faktiskt. Ska jag nog vilja säga. Det, är, det, är mm. det var när man lär sig. Gillade han också som, som... Ja, han var eh, jätteduktig ja, presentatör. Det var... Nej, det var kanon. Som du sa, man kunde kunna suttra där så... Alltså, ja, ja han, bra man skulle inte länge och lyssna på han. Ja. Han var så pass duktig. Man tog verkligen åt så att det han sa, lyssnade och ville mm. höra mer. Mm. Och hade några frågor att då kunde han svara på det? Ja. Det var inte så att han hade läst in den här PowerPointen och han kunde, mm. han kunde verkligen. Man visste vad han pratade om. Det var, alltså, han hade lite punkter han pratade om, men han hade inte något bestämt tal om så här säger jag, så här säger jag. Liksom, utan han improviserade från sin egen kunskap och så hade han PowerPointen som ett hjälpmedel för att vi vet att, okej, okay, de här delarna ska jag ta upp. Men det är det nog så många frågor, jag kan det här. Med, liksom. Det är det är jag jobbar med. Mm. Nej, det är bra. Absolut. Efter den... Vad eh, Då... Då var det någon fika. En fika. Det behöver vi inte gå in på. Det. det var någon bulle och så... Äckligt Inga. kaffe, ja. kaffe Visst, var i G och tog två bullar. Åh, oh. Sen var det workshop eh, pass två. Då Då hade vi träningsplanering. Alltså, ja. Vad tyckte ni grabbar? Men alltså, jag har inte stött på sånt här för det är alltså så. Det tänkte att jag slutar planera planera en säsong liksom. Nej. Men... Så det var ju lite, lite kul att säga så. Men det var liksom inte är nej... inte riktigt din roll heller, om man säga så. Det är ingenting du har behövt tänka på. ingen som drabbar mig just. Nej. Just, just nu. Det jag tyckte det var att det ställdes frågor. Viktiga frågor liksom, som man kanske inte själv kommer på att mm. ställa. Mm. Så det kan vara bra att man får faktiskt höra den där. Och så var det ju till trevligt att man, de skulle mejla ut den här powerpointen. Mm. För en annan som inte är lika rutinerad antecknar som... Ja, då, äh, precis. Han är han inte riktigt skriva ner allt. Så mm. det, var, det var bra att de skickar ut den också. Men det är någonting man faktiskt kan... En av vi har planerat... Jag vet inte, men jag har i gjort träningar och säsonger så... Inte alls på det viset. Nej. Så detaljerat. Alltså. Det var en jävla fin struktur som han visade. Ja, det känns som att liksom det blev lätt överskådligt. Och ja. lätt för oss liksom att kunna kanske bara fylla i en sån där mall som han visade upp. Och förmedlade, utgå från den. Förmedla det till laget också. Ja, man kunde till och med dela ut den lappen ja. om det är så. Då vet, då vet alla vad det som gäller. Precis. Det har inte jag tänkt på förut. Alltså när vi är, man spelar själv liksom. Nej. Det är inte så att man tänker att tränar har sen. Ett syfte, ett speciellt utsatt syfte Med hela säsongen liksom Nej Och den här månaden och det här passet Den här träningen Så har man inte tänkt förut Nej Utan vi, vi gör det vi tränar träna på liksom Vad det... vi behöver träna på det kommer vi fram till ifall vi eftersom Det jag tror, det liksom, som jag tog, tog åt mig av Det vet att jag har varit slarvig med Det var det som du sa nu Du vet när ni var yngre så drillade vi jättemycket taktiskt med er, Jag och Lilja mm. Men vi talade ju aldrig riktigt om det. Så. Varför gjorde det? Nej. Om nu kommer jag ihåg det. Ja. Det gjorde vi för, vi för att vi ville att ni redan från ung hållet ska vara taktisk skolade. Mm. Och eh, upp den här grundförstånden så, man kan, så det, det, går, det går lättare i, om man blir äldre sen att förstå. Då, det var det var det då var det krångligt. Mm. Nu underlättar mm. det. Har, liksom. Det är det. Det var vi tänkte och tänkte, lång, det lång, som han också pratade om väldigt mycket, långsiktigheten. Det var ju det jag och Lilja fokuserade på mycket då. det började vi skola taktiskt, vilket vi fick mycket kritik för från olika håll. Men det är inget jag Jag ångrar inte i alla fall. Nej. Även om vi nu klev över. Vi, vi drillar er i två, två, två, ett. Mm. Väldigt hårt. Men det fick jag också kritik för. Men... Eh, eh, eh, ja... I mitt tycke så är ju vi ledare i samråd med spelare som avgör hur vi ska spela. Mm. Inte någon annan. Nej, utomstånden var inget av dem? Nej, men så var det inte riktigt då. Men eh, nog om det. Det är det som jag tycker också, men jag känner att jag tog mig direkt av att det skulle... För jag och Rogga säger, vi ska göra det här idag. Och så någon så skriker, jag, och vad fan ska vi göra för? Kanske man kan tala om direkt varför vi ska göra det. Vad är syftet med, med det här? Men det tycker jag vi har gjort en hel del i år. Men det är fortfarande folk som måste... Det är vi har pratat mycket om också. att. Med allt vi gör på träningen finns det ett syfte. Ja, men det gör ju det. Mm. Men, men jag är ju lite mer auktoritär makt Precis. skolan. Så ett syfte det ska inte behöva förklaras. Det, mm. Mm. Alltså i mina tankesätt som jag har in där mm. det är ju bara att du gör, du gör det, mm. okej okay. mm. är ledande mm. har ett syfte med det. jag gör det mm. så blir jag bättre på det Precis. men alltså tala om syftet det, det hjälper väl individerna att förstå vad fan gör jag för någonting. vad blir jag bättre på jag tycker också viktigt som vi pratade om här att man läser syftet i även på små sakerna mm. ja. be jag någon går för vattenflaskorna. Så finns det en tanke bakom det också. Jo. Alltså allt sånt. Det är inte så att man gör det för att vara dum mot någon. Nej, utan man liksom gör det bara så att vi får vattenflaskorna att fylla. Någon annan får gå och göra det. För att vi till exempel ska kunna göra det vi måste göra. Inför en match så kanske inte vi ska lägga vår tid på att stå och fylla flaskor till exempel. Nej, helst det inte. Helst det inte. Det är det någon. Ja, alltså det tror man. Man ställer upp och gör det man. Så menar ja. Ber vi någon om det så är det inte för att vi vill vara dum. Nej, för att vi ska kunna fokusera på annat. Precis. Nej, men den förläsningen var vi kanske inte... Lika... Vad ska man säga? Fan ska man säga? Så det inte lika... Den var inte lika konk konkret också. Nej, och den väckte vi kanske inte lika mycket tanka så. Som Koste Nej, alltså... Nej. Inte, för mig. inte hos mig i alla fall. Nej. Kosten var... Den var det var faktiskt fruktansvärt bra den mm. var mm. Jag känner också att, då att jag träffade med mig från den andra på sätt att det var ett bra verktyg att använda, tror jag. Ja. När man ska lägga upp en säsong och ha lite mer strukturerat än vad vi kanske har haft. Ja. Och ju så lätt. Rimlig försäsongs... Att man ska ha nytta av hela säsongen. Tolv veckor... Alltså försäsongsträning för att man ska ha nytta av det hela resten av säsongen. Någon sån där beror ju lite på sporten. Ja men... Ja han sa ju det ungefär. Alltså, så här. Ja, ja. Det är för lagsport som alltså, vi håller på. Mm. Jag också tyckte det var intressant att han tog upp. Det var det här med... Som handlade om... Uh... Dels det där med försäsongen. Att den måste... Hur har våra försäsonger sett ut? Om man tänker rent man på sommaren. Du har haft din fysträning med ja. fyra... Fem deltagare ja, dålig, Och resten körat När vi gör det på fotboll Då är frågan Ge fotbollen samma grund, alltså Den styrkan vi vill åt Som din fysträning gör Nej Det är klart att ni inte gör det Nej, Nej fot, alltså, En fotbollsträning det är, Då är det fotboll mm. En fysträning Då är det fysträning Det, Och, det säger sig själv måste, Tycker väl jag välja. Ja, och lika här han pratade om eh, han Marcus eh, för att bli en bra innebandy -spelare, vad måste man göra då? Jo, spela innebandy ja. ja Och det är det också sådana vi har det, men jag har jag, jag, jag, jag, jag har tränat fotboll den här veckan Ja, det hjälper, ja, du visst det är väl bra så, men det hjälper inte oss Nej. så, utan utan eh, ja, för att bli en bra innebandy-spelare måste du ha ett visst antal timmar på innebandeplan med klubba och boll det kommer man ju inte ifrån. Oavsett hur kul, alltså ja, mycket fotboll tränar så är det ändå så att innebär träning som gör mycket bättre innebär en spelare än vad fotbollsträningen kommer att göra. tycker jag är intressant, med tanke på att vi har mycket som dubblar, folk som dubblar. Det finns kanske inte så mycket med att säga om den föreläsningen. Nej, inte. egentligen så känner jag att den föreläsningen. Är någonting som du och jag kanske mer håller till för oss själva? Alltså ja. Mer som är som oss. till oss som ledare på det viset. Ja, kost mer, mer allmänt. Liksom. Precis. Ska vi gå vidare Vi går vidare tycker jag. Du har ju schemat. Ja, det var lunch efter den workshopen och efter andra. Mm. Fick så vi för fint check idag då? Det var pasta med köttförsås. Mm. Den var riktigt god köttförsås. förstås. Ja, den var fin. Den var fin. Ja, men all, alltså, maten här har varit jävligt bra. Ja, den har varit koken är jävligt duktig. Riktigt upp till kocken. Men jag vet inte, det finns inte så mycket att säga om det. Jag känner bara att när det gäller kocken alltså. Vilket jävla hästjobb han har gjort den helgen. Åh. Alltså, frukost... inte alla hoppas Nej, det hoppas jag verkligen inte. Det kan ju inte vara. Nej. Fan, upp och i frukost. När måste han För han behöver fem eller någonting. Det blir Han stack väl nu när vi... Ja. Vi tolv någon gång drog ibland hem. Ja, han en, vad var det? Efter att den delades ut? Ja, 11 kanske. Ja, när den, ja, när den där delades ut. delas var det då han drog? Där ska man ju... Ja. Nej, riktigt schysst. Nej, men vi... Klöppte den där... Köttförsåsen. Gick vi ner och tog en kaffe i stugan sen? Vi fick så mycket tid över åt en hetsa hänka som tryckte ut får dl lite ketchup över sitt, sitt kök. Jo, det var ju inte alls, jag hade lite på sidan bara. Ja, det är Grupptryck gjorde att han avstod. Ja, var ja. och... <laughs> nej, men va, va, vi, vi klöpade upp en, en kopp Givalia. Ja. För gick, som sagt inte att gå dricka pisskaffet där uppe efter Fanns det där. Det, det gjorde fan ja. inte och... mm. vad gjorde vi sen då? Sen var det ju som hällde för det vad har ni att säga där? då? Jag vet inte om nick mig så mycket. Eller oss så mycket. Nej, det, alltså de mest... Det är ju folk som sponsrar det här. Mm. Så det var ju mest... De ville ju bara presentera vad, vad gör vi för dem? Vilka är du? Hur påverkar vi dig? Det var ju bara... Det var bara mm. det. Mm. Jag tycker det inte finns så mycket att säga om det egentligen. Nej. Och sen var det... det vi klarade det? Vi det? Ja, vi släpper folk som det är ju kanske Och. mer... Alltså jag känner att vi var kanske lite för målgrupp. Ja, det... Ja, det är ju de ja, ja, ja. självklart. Vi skulle vara glada om de sponsrade det här överhuvudtaget. Ja. Uh, sen var det Dixförbunds uh, och Cesars ungdomsråd. Där tyckte jag var intressant, men inte det han sa. Så alltså, vad han ni om det? Alltså, jag, jag tyckte inte det var något bra. Nej, jag, jag, tyckte, jag, tyckte, jag, tyckte, jag tyckte han var dålig. Mm, jag, tyckte, jag tyckte han var han, han som smakade där. Han var inte den som skulle stå och prata där. Om han hade varit bättre om han hade släppt upp heter Marcus. Mm. Han, var han var duktig. Mm. Läkare ska Men... hålla sig i styrelsen. Ansatt, ja. Han var arrogant. Nästan hånfull stundtals. Ja. Han är säkert duktig. Det är ja. Så man ska inte hålla på och informera. Nej. Nej. Så jag hatade den som så talar Och så händer den i fickorna. Mm. Han jag var jätteproffsig. Det... Jag, jag tyckte inte han var nån duktig alls på det där så jag, jag lyssnade halvdåret och det är... Jag kan väl inte säga att det var fel om mig heller att jag lyssnade halvdåret när han... Nej. Ja. Jag tyckte det att just att han klev ut då... Eh, Först han gjorde var att du upp en bild på tre äldre. Det var väl ja. han. Äldre som styrde i i någonting. I var det? Och Idrottsväsendet. Mer eller mindre hånade de på att de var äldre. Ja, ja han, Men i princip gjorde han ju det. Ja, ja faktiskt. Det ja, jag var... Där tappade jag min, min respekt för honom direkt. Ja, sen när jag körde den där heta stolen. Mm. Då var det, det lyfte ju bara upp och nummade. Man, man går aldrig några aspekter på det negativa. Nej, nej slänga upp ungdomar hit och hitta i styrelser och sånt. Det, det är klart att det finns negativt i det är också som mm. borde lyftas fram. För det måste övervägas. Det är Det är också. Vi ska det är säga det är klart att det är positivt att ha ungdomar i styrelser i en förening ja, ja. Tycker, Däremot tycker jag att in, inga spelare ska sitta i en styrelse Nej. i föreningen. Verkligen inte. Det Där ska unga, unga tränare göra det i sådana fall. Vi kan väl säga det, det är så att. att här äm... och mer ja, man ska hitta styrelser och Ja, det skulle bli jättekonstigt. Ja, det är så, du har ingenting i styrelsen att göra spelar. Nej, men om jag skulle sitta alltså, som sp att spela. Att spela kan jag fokuserar på spelet. Ja, men också om säger att ja, som han börjar snacka om att det ska bli styrelsen. Ja. Ja, men... Ja. Men han måste ju mena att unga ledare ja, därför, ja. Han har ju... Jag alltså jag förstår oh, inte klar. riktigt hur han menade heller med allting. Men kan vi säga det att det som hela saken handlar om var att han ville att ungdomar skulle ta är att... få fått större ansvar i föreningarna ja. alltså ja. styrelseposter eh, fler skulle tillfåga att bli ledare fler skulle alltså... ja och det jag tyckte att det var att han egentligen hade något vettigt argument till varför. Jag tyckte inte det. Han sa bara att de borde men inte varför de borde. Nej. Han han trodde frivilligt att alla skulle hålla med, honom. det var ju det. Men att alla här är unga, mm. alla är unga. Ja. Jag tycker det är helt rätt att dra in ungdomar i sånt här. Ja, det Men, ja, det känns som att han ville avsatt, avsätta helt ja. de, de äldre som håller på. Mm. Men det var ju, han frågade ju faktiskt, varför tror ni att det är äldre som sitter där? Då var det en som, en som sa, jag får att de unga håller på i idrott och de lägger fokus på det istället ja. Mm. och sen går de upp när de blir äldre så kanske de sitter där för att nästa generations ungdomar som mm. vi fokusera på sin mm. det här det tycker jag var skitvettigt ja. så där ligger det mycket i det att ungdomar vill ju fokusera på att leda och utöva sporten och ja. idrott liksom. ja. framför att sitta i styrelser och ta och fatta beslut och sånt det är där mycket därför det är äldre där. precis att man, man börjar som har en viss kunskap för att sitta i den där styrelsen. Ja. Det är, är nog saker som rör flera... I vår fall, alltså flera hundra människor i föreningen. Ja. Ska du sitta... Inkompetent folk och ta beslut, så... Det, det funkar ju inte. Liksom. Jag, jag tyckte inte det var någivande alls. Nej, det där största... Bo, alltså alltså. Det var... Ja. Jag, jag, jag håller folksam högre alltså. ja, ja, han var i alla fall proffsig han, han var så han, var Olle... han var alltså går man in ju sitt nummer också ja. så ring till mig istället om jag undrar någonting istället för att titta i alla växelkö mm. han, var, han var duktig men på ett hållmål det tyckte jag var ändå intressant det han tog upp det här med att han med försäkringen vad den täcker och inte täcker ja. som till exempel det där med föräldrar som ställer upp Ja. Så när vi ska åka till Arlanda till exempel Om det blir en bilolycka Ja då, då är de, de försäkrade mm. Som ideella ledare Precis, för, att, för att jag har tillfrågat dem Att, ja. att köra oss till Sådana ja. saker Då jag de bra de veta. Det. Det, det har inte jag någon aning om jag tror vi, det, det inte jag gränt, Från föreningen Har jag fått info att Du måste ta, medlems, ta in medlemskapet i klubben Annars täcker inte dina försäkringar ja, men Så, är det ju så det. var det ju inte Nej. Och inte alls Nej det är väl att man får mer förmåner om man är medlem ja. också man, Jag såg att han sa som specialförbunden de täckte bara aktiva medlemmar mm. men alltså den försäkringen mm. men folk som täckte ju för ideella ledare och sånt också mm. Sen sa han det där när de statistik över alla skador och sånt det är jävligt bra att de gör det var, var inte nästan unik det, var Jo, Sån? alltså världsunik, världsunik. Ja, men det mm. vet man inte. Han är som Precis. Så. Man kan inte ta lite blint på nej. det där, men... Men du, bra att om för det som statistik, tycker jag. Vet vi att Sverige är duktiga på, ja. på sånt arbete, så att... Eh, det kan mycket väl stämma. Ja. Vi ska inte såga han helt, men... Nej, nej, nej. Det, det, det kan stämma, mm. men man ska inte ta lite blint på det. Nej. nej, men eh, vi kliver vidare. De där två... De var kanske inte det ja, mest intressanta. Då var det fika. <laughs> ja, de en bulle. Nej, då var det en lilla pepparkås. Nej, ja, den var, igen... så... no, de var inte värre men det var fan gott det heller. Nej. Han alltså hade mack... typ. en saftig macka, jag det... var inte helt fel. Nej. Åh, oh, eh, uh, erfarenhetsutbyte. Lite trött här, men ja, erfarenhetsutbyte. Henk somnat han. Mm, nästan så. Typ, erfarenhetsutbyte som sagt. Mm. Då kör vi lite det. Erfarenhetsutbytet. Så att de, Men, vi började diskutera frågor. Då, det första som hände, då man satte så där och så delade de in oss i grupper. som vi skulle sitta och snacka. Vi fick olika frågor, så skulle vi sitta och snacka om dem i i gruppen. Sen skulle gruppen i sig gå fram och lyfta fram någon, någon av de frågorna. Och berätta vad man hade kommit fram till. Då. Ja, för mm. för rest, resten av grupperna. Men nu, vad kände du? kände kändes som att du tyckte du att det var givande. Ja, i min grupp var det faktiskt givande. Mm. För att. Mm. Alltså det, var, det tog seriöst. De sista frågorna skippade vi lite. om. Vi, alltså vi var inte det där med CIS-frågorna. CIS mm. Vi skippade lite. Då, men, uh, jo, jag tyckte det var givande i min grupp i alla fall. Men vad känner du om du alltså jämför dig och oss, oss med de andra Känner du att, typ, att strömspro ger dig eller oss uh, känner du att, att du har fått något stöd alltså, jämfört med de andra? Alltså, har vi fått bättre stöd än vad de har fått i sina nej, nej, jag tyckte, det, det verkade som att var lika. Mm. Det är mycket likt. Mm. Det kände jag i alla fall med de jag satt med. Hur kände du? Uh, jag tänkte på, framförallt på det här med vi diskuterar mycket vi, med insyn i mm. vad som händer högre upp i föreningen. Och där känner jag att eh, vi hade det väldigt mycket bättre än de flesta. Det det. Vill jag veta någonting jag kan ringa till Skölla. Ja. Vill jag vara med och gå på möte med marknadsgruppen det är bara gå dit. Ja. Det, är, det är öppna dörrar för kom och var med på det du vill. Ja. Och så hade ju inte de andra föreningarna. Nej. De visste ju vad sin ordförande hette. Aha. Men så jag, nästan, jag har ju kontakt flera gånger i veckan med Skölla. Ja. Så... Vi pratade, vi gick aldrig in på just det. Men... Nej, okay. Ah, ja. Ska lägga det lägger henka. Ja, det blir pass för mig alltså. Ja. Oh. Oh, så gott. Då. Så gott. Eh, ja men vad ska vi säga mer om det? Nej, vi släpper det. Ja, oh. tror jag. Ja, det tycker jag. Det, det är kanske inte allt för intressant för våra lyssnare Nej, det, det, så. Alltså det är mycket så... Poängen med den där var mest tydligen tydligt för att man ska bila, man ska kunna Insats, ja, men jag skriver skrivit ner min egen ledarfilosofi filosofi kändes det, om. Alltså det, var, det var som att det var det att poängen var med det. Mm. Inte, inte utbyte, utbyte av erfarenheter. känns inte som att det var det, för det var inte såna frågor. Liknande. Nej, tyckte det, inte. Jag tyckte inte det var erfarenhetsutbyte så. Nej. Det det svaret, lite erfarenheter så, men inte alls som man trodde det skulle vara. Nej. Det, det, var, det var mer för att man skulle inse fokus att ja, jag ska bara tänka på min egen ledarfilosofi. ja men kände du någon skillnad mellan olika sporter? Uh... Ja, det var det. Mm. Var något speciellt du tänkte på? Ja, det var ju någon eller eh, där. Mm. Hon, eh, hon sa där Man, man hakar ju bara mest på där om man kunde lite. Mm. För då, då hakar man ju bara på och så körde man ju för eh, äldre och yngre och hit och dit. Mm. Så är det inte riktigt... Eh, hos oss kände jag. Nej. Det, det, det är så att du ha, haka in vad ska man dra som 15 år till 20 år. Nej. inte lite så det är det konståkning till den. Man hakar på där det saknas då men tar dem där du typ. Men inte mer än... Nej. Jag tänkte framförallt på det här hur man eh, behandlar sina spelare i du simmar och hockeyspelare. Där du egentligen säger att du inte är bra nog. Hej då. Du är inte välkommen. Ja det var inget hontos roll där. För vi gör ju inte så. Nej. Några, men en simmare sa att. Hon, och du kommer och är över tio år. Och är simma. Du är inte välkommen i klubben för du är för sent ute. Mm -hmm. Oj. Du måste börja tidigare. Och ta en chans. Och klubben satsar inte på de som. Inte. Ja, man satsar på dem som är med och vill vinna SM I klubbens namn. Vill du inte satsa på elit? Nej, då är du inte välkommen. Ja, det var ju... Det är ingenting, det känner jag inte... Nej, det var ju... Det har ju... Det inte ju... Vi... Ja, fan. Det, det, det var ju värre. De har inte hockeerna, sådär. Men det kommer ju 15 års då har du välja, satsa eller hej då. Ja, De jag ja men, men det vet jag ju med att kompisar som spelar mm. hockey så. Men, ja. Alltså, det känner nog så att då har ju idrotten kanske tappat sitt syfte. Ja. Det är bara det ska vara en elitsatsning. ja. Vi, alltså, som vi kände i vårt snack, det var inget, ingenting sånt. Nej. Det, det var liksom, ja men alla kom, kom liksom vara var med och ha, ha kul. Mm, mm. Det, det, var, det var det. Det kändes som alla höll med, att det var för att ha roligt mest som var fokus då. Mm. Sen om du vill satsa på, på elit, ja men då får du gå upp till en hög nivå. Mm. Men främst nu i, när man är lite yngre och när man blir äldre, så, då, då är det för att ha kul då. Mm. Ja, Men det var inte som när den här simmar. Det var ju bara sjukt. Det, är det. Ja, jag tyckte det, var, det var ju tragiskt det. att höra. Ja, det var fruktansvärt. Men alltså ja. den här tjejen som drog med henne var att hon representerade en klubb som plockade upp de här som blev dissade på andra håll. Ja. Så hennes klubb kan väl... De kan väl ha... Det är bra. Flaggan i topp så att säga. Ja. Ingen ingen smutskastning mot dem, den klubben, utan de plockar upp de ungdomar som blev nekade på andra håll. Det är ju bra, mm, det är bra att främja idrottet utan den här lidsatsningen. Ja, men som du sa, det är ju tappat syfte om det mm. är bara lidsatsning. Vad fan är för vits då? På den där sista frågan om, om idrottens framtid. Mm. Vi, vi pratade ju där om alltså, idrott... Vad är det alltså, Det går att klassa upp i så mycket elitidrott, amatör. Mm. Bara någon som går ut och joggar lite, det är också en idrott som gör det. I klubb som barn, barn, mm. ungdom. Alltså, mm. Det går att klassa upp i jättemycket. Elit är bara en liten del av det. Vad ska vi då göra så här? Vi har, vi har ett samhälle som bygger på mer datorer. Alla har mobiltelefon med sig hela tiden. Eh, folk blir passiva framför de här grejerna. Och sen när de väl tar steg och vi börjar med idrott. Nej, då måste de väl elitsatsa. Eller lägga ner. Ja då går de ju sätta vid datorn igen. Ja det, ju, det, det funkar ju inte. När, när man ser. När det är, alltså det är väldigt få. av mm. samhället som når ja. elit. Det är oerhört ja. liten del. Som når elit. Mm. Och ska man då bara satsa på elit. Det är ju löjligt. Och, och och fan, har man en några medlemmar ja. i klubben. Då frågar jag. Och ska vi se att det är Sverige som har den här folk kultur med folkrörelser med folkidrotten Jag kolla på Sverige har vi 9-8 miljoner invånare uh -huh. kolla hur står vi i jämfört med an alltså andra nationer i, i världen när det gäller idrott vi uh -huh. står oss jävligt bra uh -huh. beror det på att vi har en elitsatsning bara eller det på att vi har en bredd kanske vi kan ju slusa upp i den bredden tar vi upp mycket folk och uh sen -huh. kan vi, vi slusa vidare talanger har vi där bara litsats in från start. Då kanske vi stoppar många som är duktiga. För ja, att de inte orkar litsatsa från början. Det, det är svårt att bli Det vi sa ju även är att. Det som blir allt större och större. Det är saker som Vasalopp. Lidingeloppet. Mm. Mm. Oringen. Mm. Där allmänheten får mm. an anmäla sig och vara med. Mm. Det är såna grejer för att. De kör själv för att. Det är kul. Mm. Det är kul. Mm. Ingen är lite. Nej nej. nej. Alltså. Om man kollar på hur många som åker vasaloppet mm. Och hur många som åker för att vinna mm. <laughs> Det är stor skillnad ja, det, är. det är oerhört stor skillnad Just det här Jag bodde i talen så pratar jag också mycket om det här där Det är en helt annan syn där ja. Där är det här liksom Det här folkidrotten som liksom existerar ju inte på samma sätt nej. Alltså att man Nej det är liksom det här och. Det är tråkigt Det är jättetråkigt för idrott är så mycket mer än elit Ja. Elit är nästan det sämsta av idrotten mm. Tycker jag mm. för, det är, det är för det är så mycket pengar mm. all, all elitidrott idag Handlar inte om sport Det handlar om pengar ja. Och det är det som är tråkiga mm. Så själva riktiga idrotten Är egentligen inte elit mm. Elit är den som förstör idrotten mm. Det var en, faktiskt en tränare I min grupp här som sa det att Jag tränade A-laget en säsong Men aldrig mer ja. För det är liksom Glädjen det finns ju inte där Nej. Det här roliga midrotten är borta där. Ja. Jag, jag klicker tillbaka till ungdomar för att där är det kul att hålla ja. på. Och det nej. tror jag mycket på att det är riken. Ja, det, det i det, det sig blir inte i fokus, nej. Det, här, det blir andra saker i fokus. Ja. Det, är, det är tråkigt, det, alltså. Det är jävligt tråkigt faktiskt. Om man kollar på sporter som <hör> har varit proff, eller vad säger, amatörklassade. Väldigt, väldigt länge och rugby, ganska nyligen blev det en proffsport, professionell sport. Den är, alltså den, om man kollar bakåt i tiden så ser den likadant ut. Mm. Och det är visst, kollar man på individ, individerna så är det stor skillnad. Men kollar man på själva sporten, det, är, det har inte hänt skillnad. på Kollar man på fotbollen däremot... Mm. Och gå tillbaks från första, så for, första köpet där. Det går det finns ju nedskrivet ja. första, första köp av en spelare. man går bakåt och kollar där. Mm. Det finns oerhörd skillnad alltså om man kollar i historia där. Men i rugby där ser det likadant ut. Mm. Och sporten där är densamma. samma. Men då har det proffs, så har varit proffs. inte fått inte de här pengarna i sporten. Nej. Så det är pengarna förstör för det idrotten. Det är faktiskt. Tyvärr. Tyvärr är det så. Det är väl därför vissa klubbar satsar Ja men vi kör lite det, det är pengar Vi får, mm. vi, vi får pengar ja. Och det här sociala ansvaret, det är ingenting man bryr sig om utan Nej Det är pengarna utan... det är, Idrotten handlar inte om pengar Idrotten Nej. handlar om sport Och kul Röra, röra på sig känner, när vi är här nu, vi går runt Vi har ströms på tröjor Man känner ju någon form av stolthet över att äh, Representera en sån klubb som ja. För vi har ändå mm. väldigt mycket aktiva ungdomar. Ja. Som vi, jag tycker vi tar hand om. Strömsbro är faktiskt Väl. väldigt stor. Stor förening. Så. Vi tar verkligen ett socialt ansvar i de norra, norra delarna av stan. Det är... Och det är jag mest stolt över än om att vi skulle ha ett elitlag. Det ja. är mer stolt över vår breda ja. ungdomsverksamhet än ett bra elitlag. Det, det håller jag med. För vad gör jag egentligen mest nytta? Och det är inte elitlag? Nej. Nej, inte. Elit, alltså, elitidrott är ju kul underhållning. Absolut. Det är ju det enda, Det är ju elitidrott är underhållning. Ja, ja. Det är ingenting annat. Nej. Idrott, det är stor skillnad från elit, elitidrott och idrott det är ja. olika saker. Precis. Men det här kan vi prata hur länge som helst ja, om Ja, vi ville släppa det. det är, ja. Men det är väldigt intressant diskussion. Jag skrev bara... ett program enbart om det här. Ja, känner jag. faktiskt. jag. utreds Men det, när man brinner för det så blir det lätt så. Ja. Uh, ja, men efter det så var det fritid, då. Fritid. Oh, vad fan gjorde vi då? dra kaffe. Ja, jag pratade telefon hela tiden. Ja. Typ, duschade och... Snuggade Får... till oss in kvällen, kan man säga. Ja, det gjorde det? Sen uh, var det middag då? Den har vi lite att säga om, innan vi runder av här. Ja. Vi tar berätta. berättar. Hur, vad har du för tid? Vi har pratat i 43 minuter. Ja, borde väl... Vi får jag sammanfatta middagen då lite snabbt. Mm. God, vad, vad käkade vi? Vi käkade någon... Eh... En gaspacho Ja, så det. Förut. Mm. Och det är alltså en kall grönsaksoppa. Smakar... Frihärmet. Vad fan smakar han? Lök? Jag vet inte. Jag, alltså, det var... Det är Mina smaklök uppfattar äckligt, äckligt, äckligt, äckligt. Mm. Och ingen smak alltså. Det var frågan är, var det någon som tyckte om det? Det tyckte alla alla In, satte... Ingen, och... ingen vet på det det, det. det är mitt heller. Det är vad jag vet. Hade jag, ändå, jag hade ändå två vegetarianer i mitt bord. De åt inte heller. Nej, jag hade en eller två vegetarianer. Mm. Med en hade Men jag käkade inte heller. Det här kan jag tycka så. vad fan. Nu kommer ju ungdom att dra. för drar man en gazpacho som förrätt. Ja. Klipp någon klassiker som alla äter. Ja. Men valmrötten. Ja. Den var riktigt fin. Men ja. det var lite lite. Det var lite liten biff. Och, och, och vad var det för potatis? Var det? Det var ju... Rostade rotfrukter skulle det vara. Men jag ja, tror det var ungst... Men det var inte potatis? Det var eller? potatis med. Det var ja. det där alltså morötter. Jag vet inte vad resten var. Alltså. Jag vet faktiskt inte vad det är. Nej, det var ju, det var ju några rotfrukter. rotfrukter mm. då. Och sparris var det där. Sparris som en schysst sås. Och sås var riktigt god. Ja, det var jävligt fin. Det var en... Men som sagt, man tycker att kommer idrottsungdomar hit då kanske man... ...kör en lite större portionen. Ja, det, ...det där är... var ju minsta laget alltså... Ja, nej, men ...det var det... Var ...och en annan för ...där det ett. är ung, ja. ungdomar... Ja. ...det klipps klippslängt ihop med schysst så schysst toast eller någonting. Ja, ja. ...som liksom... ...de flesta... Simpelt, ja. ...men vi ska inte kritisera maten för mycket... ...han har varit kung... Sebbe, ja, det var, det, alltså det, ...maten var ju utmärkt... Ja. ...det var bara just... ...för, alltså, ja. för rätten... Mm. ...det var den det var som inte håller vidare. The morning way sen efterrätten. Ja, blåbärspaj med helmjölk varie av varje, varje, varje såsen på var, jag. jag. tyckte det var riktigt fint. Det var riktigt fint, men det var ju så jävla mycket där istället tyckte jag. Det var ja, gigantiska det var, ja, bitar. Ja. Precis, det var ju jättelite valmoddet. Ja. Men det var ju gigantisk efterrätt. Vi får typ en fjärdedels paj för fan fick ha ja. och det var ju ja. typ 50 pers här. Ja, det, det, det var en enorm bit efterrätt. Varför väntar du någon lit, liten bit? Jag bara sa, nej, det var en enorm bit. Sen tycker jag vi ska, det har också man tänkt, inte glömma kökspersonalen som ser, serverade. Nej, det gjorde det bra, ja, ja. Hela tiden, bara mat upp ja. ny dryck och se till att ja, det var, allt smuts. Det, det, var, det var utmärkt bort. servering. Ja. Det har ett jävligt bra servering. Jag har långt över med maten. Ja. Det här man trodde att det skulle vara typ skolköks. Eh, ja men då får man reda Det tänkte jag också. Precis men här var nej, det sånt jag skulle kunna, kunna betala för. Oh, det är alltså, lätt helt klart Ute på restauranger. Alltså. Oh, ja. Vidare på kvällen vad gjorde vi? Vi hade inhylda musiker eller? Ja. tror du, vad ska vi kalla dem. Ja. Spela lite covers. Ja. Krubbade du eller ha ja, uh, någon, någon form av musiker i alla fall. Som ni hör, så musiken som ligger med i klippet är inspelningar från allsången på kvällen. Ja, ja det var ju mitt, mitt gäng. Vi styrde upp det där allsången. Vi, vi var ju ledande inom allsången skulle jag vilja säga. själva då. Uh, grusgänget, eller vad vi vill alla oss. Ja, grusgänget. Ska du berätta vad, vad det var då? Ja. Vi körde med musiktävling Dela in bordsvis Tävlar vi i olika musikfrågor Och spelar låtar och och Varför artister och... Ja. Ja. Ganska trevlig aktivitet Ska jag tycka men ja. ja. Jag, jag känner själv att det blir lite utdraget ja. Jag tyckte det kanske var lite för mycket Men, ja, men det, det är min åsikt ja. Inte middagen i sig utdraget Inte det jag tänkte mest med... ja, Jag förstår ja. men... Nej, jag vet inte. Jag, jag tyckte det var bra. Men ni hade ju ni hade bra drag fram ett ert bord. Det var ju... Alltså, det var grymt bra drag i mitt det måste jag säga. Det var rikt, jag hamnade vid ett riktigt bra bord. För det var ju trevliga och... Och skitbra stämning. Och så sjöng med sånger och... Och ledarna höjde stämningen i, i hela lokalen, kände jag. Mm. När vi tog, in, tog in initiativet till att vara med och sjunga. Och, mm. det, det kände jag höjde liksom stämningen och... Lättade på... Stämt genom ett annat Men eh, <skratt> Jag återkommer återkommit till den här bilapåsen då Ja Det var ju faktiskt grusgänget Mitt gäng som vann den här tävlingen Det var Och slutade oavgjort med ledarna Och det var en utslagsfråga om hur Det var ju en kvinna och en man då Som var inne i hy hylla musikerna det var en fråga om hur gammal han då och han var 33 år och vi sa 36 och ledarna 42. Så vi vann, vi vann den tärningen och de var priset på oss bilar. Ålgens <laughs> bilar. Ja, Ålgens bilar. Den vi sitter och äter här nu. Ja. Någon sänka ja. och sover. Men det var ju inte riktigt priset. Det, det var en kul grej ja. Sen att Om vi vann då, okej. Okay. Det var kul det, men... Oh. nej, men det var, tyckte, var. väl en god stämning där så. Alltså, oh. Jag hade kanske inte kanske mest roliga sällskapet eller jag, då var det jag som var tråkig i deras ögon kanske. Jag oh, bara fan om de att det är de att jag kollar på hocke. De kollar hockey och sen och var slut och då gick den timme och jag skulle förklara att jag kom från Gävle men jag var inte intresserad av ishockey oh. Det hade de svårt att förstå. Oh. Moringar och läxingar var det igen. Uh, nej, men uh, och efter det så körde nej. vi lite alla sång efter Och. Som musiken som ni har, som sagt, kommer från det. Uh, nej men Vad var det om middagen? Om middagen så körde vi ner vårt jävla spela fotboll. Jag var ett jävla pådrag här nere. springer i stugorna. Ja, det har varit drygt med den jävla springen i stugan. De tränger treng, sig in. Det är, det är inte så att man bjuder in dem. Jag känner att någonting hände under middagen. Det var just alla efter den där middagen. Man ska prata med någon människa De alltså de som trände sig in här. Det var inte de man hade pratat med. Nej, det var lite grann som man kom in i sin egen stuga och två främlingar i. Man vi knappt pika de här. De fick en kopp kaffe så blev de nöjda. Som är vanliga slogan. Ja. tror de hade det i Faktorerade även den smyga reklamen. Och nu, bjuder vi, ja, bjud... ja, vi bjuder på det. Ja. De bjuder på den. De gör så jävla gott kaffe så. Ja. Nu, flockan det mycket, uppstingen tidigt. Ja. Henka sover redan. Jag har blivit dags att... att runda av. Särgat. Och eh, vi kan väl säga som så att eh, vi runder av hela avsnittet. Hela, eh, hela köret från Siljansnäs. Ja. Fullt upp imorgon och sen rullar bussen hem. Så vi hinner dem. Ja, kan vi gå igenom lite snabbt. Det här kan morgon. köra det innan vi avslutas. Så vi har lite avslutningar. Ja. 0730 till 0830 då. Sen var det någon föreläsning. Plus fika efter det. Sen var det ytterligare föreläsning. Snedstek. Taktikpass. Det var ju så att det är någon. Han var ju rysk. Ja, just det. O det var ju någon ryss som skulle... Det är han. han. har båda. Första ja. passet, då ska vi ha teori. Andra ja. passet ska vi ha praktik. Vad ja, var det han skulle fysisk det. träning. Det, ja. Kan också bli intressant. Det är nog jävligt intressant, då. Ryktet som går på byn säger att det kommer bli fysisk aktivitet på det passet för oss. Ja, det ser jag. Vet gudarna att det inte stämmer. Ja, det står här att... Uh... Antingen naturrum, det är ett naturmuseum. Mm. Eller utomhus. Då tar de ju spöra när det är så här inne. Annars är vi ute. Och sen efter föreläsningen i praktikpasset så är det lunch. Sen är det utvärdering och avslut. Och sen är det utsäkning. Utsäkning 14 till 14.30. När det beror hem till storstånd? Ja, på tre timmar. Det, bli. det blir en del av igen då. På ja det blir Ja, bli värre den här gången alltså. oh. Det är ett slut Men eh, det får bli slutordena Från Siljansnas Leader camp heter det så oh. Leader camp 213 Så Det blir vi Jag och Rogga Säger godnatt och Henka han Sover redan Han har oh. redan sagt, sagt godnatt Vet inte Det blir inte många timmar sömn här säger jag det inte. Men eh, Så snart kommer hem imorgon Och då får vi sova på riktigt Så vi säger hej då Och eh, hoppas att ni har tyckt det var intressant Att höra vi har gjort den här helgen i Hej då. Ja då ja, Och godnatt och säger du Godnatt